the <laughs> 7 minuts per sobre de les 8 en aquest matí d'avui dimecres 23-22 de gener i a continuació nosaltres saludarem, farem un repàs del que ha deixat aquesta borrasca glòria a la nostra vila com us ho hem anunciat a través de Twitter, doncs avui iniciem aquesta programació conversant amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada, Josep. Eh, ahir parlàvem i dilluns també amb el regidor de Protecció Civil, Mobilitat i Serveis, Paullador, però volem fer balanç també amb l'alcalde de Palafrugell perquè tinc constància que també has estat el doncs, dia no?, de tot el que ha anat succeint aquests, a, en aquests dos dies de temporal. Eh, no sé si heu, heu pogut dormir gaire avui. Dormir sí, dormir sí, perquè ben, de fet eh, ahir mesprès ja no plovia, però sí, a partir d'aquest dematí, als eh, 6.40 al dematí ja hem començat a, sobretot més que nosaltres, nosaltres el que fem una mica són de, de portaveus i de coordinadors, el, de fet els que estan molt també a peu al carrer és la policia local, que és el que, que són els nostres ulls que ens vagilen tot el poble i que ens van, que ens van indicant on, on tenim un, ve, un veu en què hi ha més, més problemàtiques i nosaltres ens desplacem si és absolutament necessari o coordinem les feines des de l'Ajuntament o des de casa, com ahir, que, que de veritat és que la, la meitat no ens de, de, de, de la set del debat i va deixar des de casa que es va tenir que coordinar-ho tot per, per tenir ja totes les... Totes les sobretot amb aspectes d'escoles, que és el que, que, que hi havia més més urgència i tenir-ho ja tot previst i tot coordinat. Mm -hmm. Ahir doncs també vam començar la jornada amb, amb una afectació que, que des d'aquí, des de Palafrugell no es podia fer res perquè provenia doncs d'un de, de, altre punta de, de les comarques catalanes fins i tot de França, estem parlant d'aquest tall d'electricitat que no només va afectar Palafrugell sinó a 220.000 usuaris de les comarques gironines i que us va fer prendre aquesta primera decisió d'anul·lar doncs, de, de les classes malgrat que en aquell, ahir en la jornada d'ahir sí que estaven els centres escolars oberts, suposo per aquesta eh, poca manca de, de, de marge de previ... De, de, de... aquesta marge, que no vol tenir marge, no?, de, de poder sí, fer una sí. altra cosa? Sí, és perquè a més, tenint en compte que els instituts obren a les 8 del matí, s'havia de prendre una decisió ràpida. Uh -huh. El fet d'on haver-hi llum, això ens implicava que no hi havia enclafacions en el centre i, doncs, van decidir suspendre les classes m'ha agradat això, deixar els centres oberts perquè no hi havia temps material de poder informar tota la gent, i a més la gent de transport també venia, llavors doncs centres oberts amb el professorat que hi hagués a dintre, que pogués atendre tots els alumnes que hi anaven però que se suspenien les activitats de tal manera que si algun pare anava a, a l'escola amb els nens i preguntava no li deia, no hi ha activitats si s'entornaven els nens, no? Uh -huh. uh, sé que pel dematí hi havia alguns centres de Palafro que van tenir alumnat uh, i però al llarg de, del dia, doncs, ja va anar, anar, anar tancant. no? Però, demà, no, la, no, hi va haver cap, no hi va haver cap problemàtica amb aquesta, amb aquesta decisió que es va prendre, va ser la millor decisió que es podia prendre. D'aquesta manera, eh, doncs, els alumnes que hi malgrat després va, va venir llum, llum uh -huh. va arribar, la distància va arribar de seguida, però tampoc les condicions climatològiques, climatològiques tampoc no feien eh, doncs, un, un, un, un preveure, doncs, una un, un, tot un dia tranquil, no? Llavors, d'aquesta manera per tenir aquesta decisió. Això, respecte a les escoles d'ahir, respecte, respecte a avui, no hem sigut nosaltres, ha sigut des de, des, de, des de Generalitat que ha suspès sobretot el transport escolar, això vol dir que eh, a Palafrugell, que hi ha una part d'alumnat de, de secundària que ve, que ve en transport escolar, eh, i eh, que l'Ellella Franca i Tamariu, que també, diríem, està considerat que hi ha un desplaçament encara eh, que, que sigui dintre de Palafrugell mateix, entre els dos nuclis de població, doncs llavors, doncs, el, el fet de suspendre aquest transport, doncs, eh, el que els hem vist obligats, diríem, a suspendre totes les activitats. A més, tampoc el temps acompanya perquè el ens hi corren pel carrer amb el perill que hi ha a causa del gran vent que fa. Uh -huh. I aquesta ah. diríem... Però això avui sí que és les, les, les escoles tancades tal com van comunicar ahir a la tarda. Uh -huh. uh, aquesta decisió es va comunicar ahir a la tarda com bé ja deies, Josep. Uh, en un principi uh, es parlava doncs, de, de que pugui, podia haver-hi serveis mínims després doncs, de, de, dels Consells també de la Generalitat de Catalunya uh, i doncs, veient que tampoc hi hauria transport uh, escolar des del Consell Comarcal uh, vau, vau decidir prendre aquesta decisió uh, amb les recomanacions, no? de la Generalitat. Sí, home, el fet, per la frugia també costa una mica de prendre aquestes decisions, no passa cap riu important, no passa mm -hmm. rius que vulgui important, és un poble amb una certa inclinació que no fa que, que hi hagi, que podran quedar aïllats, però, bueno, tot és amb, amb, amb, amb mal temps, tot, amb, i sobretot amb, amb, estem parlant de veïnada, totes les recomanacions eh, va bé prendre-te'ls al peu de la lletra i decidir tancar perquè, per sobretot eh, aquesta nit, que feia tant i tant de vent, a vegades dius el vent no, no molesta, però bueno, arbres caiguts i, i sempre hi ha el perill de que la gent pel carrer doncs, li pogués caure alguna cosa i va més que els nens estiguin a casa avui i, i demà ja tornarem a, a reemprendre l'activitat escolar en normalitat. Doncs això pel que fa referència a l'activitat escolar i una altra de les uh, informacions, o al final també el que uh, um, té més ressò a través de les xarxes socials són aquests uh, vídeos aquestes fotografies que hem anat veient doncs, de, de Calella, de Palafrugell Tamariu i també d'Allafranc uh, també ahir a mitja tarda la policia local va decidir que quedaven restringits els accessos a les platges d'aquests nuclis, sobretot per uh, evitar doncs, que hi hagués alguna conseqüència, com estàvem escoltant ara amb Catalunya Unia Ràdio i amb els serveis d'emergències que comunicaven doncs, que hi havia hagut algunes persones d'una doncs, banda que han desaparegut eh, i de l'altra doncs, que hi ha hagut ferits en eh, Palafrugell eh, us va voler curar en salut per evitar doncs, mals majors no? Sí, eh, és clar és molt miner per xarxes i televisions informen del gran temporal que hi ha i això eh, fa, fa un efecte crida i la gent el vol anar veure i veure, un temporal de avant, eh, que l'Ella de Franca i Temeriu sobretot Temeriu, depèn de com entra doncs són potents i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 perquè és molt més imprevisible, eh, afecta molt més, perquè doncs, ara tenim algunes zones de palafall sense llum, perquè els arbres aquests han caigut a sobre les línies eh, les línies de transport de la llum, i això fa doncs, que hagut, hi, ha hagut, hi ha hagut talls, i hem de tenim alguns camins, eh, alguns carrers tallats, eh, sobretot a la zona de costa, tant aquí, eh, ahir hi havia un arbre molt gran a eh, a franc i avui tenim dos o tres arbres també que impedeixen el pas i llavors s'hi ha d'actuar. I es preocupa això, no? Perquè, de fet, un dels perits més grans que hi ha és que caiguin algun arbre sobre de, de, de, de persones i això sí que podríem provocar uns, uns, uns fets uh, greus. Per això recomanem a la gent que, que, bueno, que fagin els desplaçaments que fagin i, sobretot, que no vagin amb, amb per boscos, que no vagin per camins, allà hi hagi molts i molts arbres perquè hem intentat sobretot ara fent ni tan i tan de vent, eh? hem d'intentar eh, evitar doncs, possibles danys. Tinguem en compte que els arbres, com que són molls, pesen doncs, molt més, molt bé, eh? les arrels eh, es fa molt més, tot el que el, el que s'arrapen a la terra amb les arrels és molt més molla i després és molt més possible doncs, que caiguin arbres. Uh -huh.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 perquè poble per per, que si continua la pluja així, doncs la riada del ens, ens, ens provoqui també alguna riada que podi ser important. Mhm. Mm doncs aquestes són les principals afectacions que han deixat aquests dos dies de, de glòria, d'aquesta borrasca Glòria que, que està passant doncs, per, per Catalunya i doncs no també. És una mala menta això dos dies de Glòria, eh. No, la veritat és que sí, aquest nom que, que li van posar com que els hi posen abans de que succeixin, veritat és que no va ser gaire incertat, eh? no, no, no. Bueno, no no no. no, no, no, jo diria és de glòria, no? no, no, no, són dies de mal temps, eh? no, no, tampoc tampoc cal fer molta tragèdia, un, un, temporal, de, un temporal de llevant, eh, doncs, bueno, és una cosa diríem, eh, segurament que el més inusual és d'aquestes dates, no? Vull dir mm -hmm. que els temporals de llevant són més cosa de tardor, però eh, no, tots els que tenen una certa edat ens recorden grans temporals de llevant que han ha hagut a la nostra costa i que són doncs, bueno, són, són recordats i aquest és un de l'esforç que hi ha hagut però no ni el més fort ni serà l'últim mm -hmm. De ben segur això eh, veiem aquestes imatges eh, que s'han vist a través de les xarxes socials també a través dels mitjans de comunicació doncs, de, de les platges de, de, de, de Tamariu no? el passeig com va quedar també eh, un passeig doncs que ha estat renovat eh, recentment eh, després ja serà temps ja tindrem temps no? de valorar tots els danys que ha provocat sí, no només senyor... tema públic sinó també negocis que han afectat ha sí, no? fet algun negoci i, i, i, i després ara esperarem perquè és clar, hi ha molta sorra sobre el passeig de Tabariu uh -huh. uh, esperarem a veure si demà ja para de, de, de, del temporal i podem anar a netejar i veurem sé que sabem que està afectat i però no sabem fins a on eh? les primeres impressions és que és poc afectat que seria només al límit però això és, és aventurar a veure ara quan hagi passat el temporal eh, demà o demà passat eh uh, i la brigada traurà notejat tot el que és la sorra i després anem veient a veure quin desperfecte hi, no, no, no. Donc... hi ha. Hi i després de meu hi ha, hi ha, hi ha, hi ha algun, alguna activitat comercial que hi haran allà, establiment comercial que hi haran allà, doncs, que, que, que l'aigua els, els hi ha entrat. Mm -hmm. Però veurem, veurem després quan hagi, això, quan ja passada el temporal, veurem. I les altres, eh, ja faran doncs, que els queden afectats, a Llefranc i a Calella, queda saltat la sorra, però això, un procés natural creiem que veiem ja, mm -hmm. que ja recuperarem netejar passejos i, i, i a veure què passa. Doncs eh, estarem nosaltres atents, anirem informant, també doncs eh, recomanem a tota la gent que ens estigui escoltant de, de, de Palafrugell i, de, i del voltant, doncs, que ens segueixi al 107.8 de la FM també a radiopalafrugell.cat, anirem actualitzant doncs tots aquests eh, successos que es vagin eh, esdevenint eh, ara ens comentava Josep Ferrer el tema de la, el que més preocupara ara doncs podria ser aquest, el de la Riera de Tamariu que va força plena i que es podia restringir l'accés, no Josep? Sí, sí. Això i els arbres. I els arbres. No ens més en aquests moments que, que no, no prengui mal ningú. Uh -huh. I agrair la feina que esteu fent d'informació a la població, perquè sabem que en dies així la gent doncs, doncs està molt connectada eh, a la informació i sobretot d'aquí Palafrugell, a la Ràdio Palafrugell, per perquè se n'hi puga que feu. Doncs, Josep P. Ferrer, seguirem parlant amb, amb vosaltres, amb la gent doncs, de l'Ajuntament, els tècnics també doncs, que ens vagin comentant com, com van eh, com es van esdevinguent els, els, els successos i, i doncs, anirem actualitzant tota la informació que sigui pertinent a través de la nostra pàgina web i a través de, del 107.8 Josep P. Ferrer, alcalde de Palafrugell moltes gràcies i ens esperem doncs, que aquest, aquest dia d'avui i el de, els posteriors doncs, siguin més tranquils que no pas els dos que hem tingut fins ara. Avui, sembla que per les previsions que estàvem escoltant ara, sembla que, que continuarem eh, més o menys igual, esperem que demà es calmi una mica. Mm -hmm. Moltes gràcies, Josep, i Figuem. fins aviat. Fins ara. Adéu-siau.